Kembali kita lanjutkan Kajian kitab Syarah Al-Aqidah al Tahawiyah Yang sudah sempat berhenti Sejak sebelum bulan Ramadhan Kurang lebih dua bulan Dan kita langsung pada poin berikutnya yaitu ucapan Abu Ja'far al tahawi Al-Hanasi al Rahimahullah وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة Al-Hufratun Min-Hufar-Nar Al-Hufratun Min-Hufar-Niran Qala Rahimahullah Berkata Syekh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Bahawa Ahl Sunnah juga beriman Dengan adab kubur Bagi siapa-siapa yang pantas Untuk diadab di kuburnya dan juga beriman dengan adanya pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir di kuburnya tentang robnya tentang agamanya dan tentang nabinya. Alama jaat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi dengan berita-berita yakni hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa'anis sahabah dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in dan al-qabr bisa menjadi Riyadul jannah menjadi rawdatun min riadul jannah dari kebun-kebun surga aw-hufratun min hufarin nar atau belumbang Dari belumbang-belumbang neraka Berarti kubur seseorang Ima rawdatun Salah satu dari kebun-kebun surga Wa imma hufratun Salah satu dari belumbang Dari belumbang-belumbang neraka Berarti Usul sunnah Prinsip-prinsip ahlu sunnah Yang dipegang oleh Abu Ja'far Tahawi tidak berbeda dengan usul sunnah yang dipegang oleh Imam Al-Barbahari dan tidak berbeda dengan usul sunnah yang dipegang oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Artinya ini adalah perkara yang ijma, perkara yang disepakati oleh semua ulama dari semua madhab. Alhamdulillah. Perlu kita baca satu kitab lagi. Usul sunnah dari matahab Malikiyah Agar kita tahu Bahawa ternyata Masalah prinsip-prinsip sunnah tidak berbeda Apa yang kita kaji Dalam kitab syaruh sunnah Oleh imam al barbahari Yang merupakan pengikut dari matahabnya Imam Ahmad rahimahullah Juga menyatakan Wal iman Bi'adab al-qabri Demikian pula kitab Aqidat salaf wa ashab al-hadith. Oleh Imam Abu Uthman. Ashabuni rahimahullah. Dari mazhab al-shafi'i. Dari ulama syafi'i. Juga menyatakan dalam kitabnya. Wa min usul ahli sunnah. Mereka yu'minuna ahlul hadith. Bi'adhab al-qabri. Alhamdulillah. Dan sekarang yang sedang kita baca. Dari mazhab Abu Hanifah al-Nu'man rahimahullah juga menyatakan wa bi adzabil liman kana lahu ahlan maka alhamdulillah ahli sunnah adalah ahlul ijma ah. ahli sunnah adalah ahli jamaah enggak bisa dipisahkan ahli sunnah wal jamaah mereka yang berpegang dengan sunnah golongan ahli sunnah ada yang adalah yang berjalan bersama al jamaah Wahumul humul ulama Al-Jamaah adalah para ulama sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it, tabi'in, dan pengikutan dari para imam, imam ahlu sunnah. Kita lihat syarahnya. Dari Ibn Abdul Izz, Al-Hanaf rahimahullah. Walaupun mungkin pokoknya sama, beriman pada adab kubur, tetapi kita mendapatkan fawaid yang sangat banyak. Faidah-faidah fa yang sangat banyak dalam syarah syarah sunnah yang tidak kita dapati dalam syarah Aqidatu Salaf Ahlul Hadis dan kita dapati dari syarahnya Aqidatu Salaf Ahlul Hadis apa yang kita tidak dapati dari syarahnya kita Aqidah Tahawiyah Atau syarah Aqidah Tahawiyah demikian pula dalam syarah Aqidah Tahawiyah kita mendapatkan fawaid insyaallah yang tidak ada pada syarah-syarah yang sebelumnya kita lihat syarah dari Ibnu Abdul Aziz Al Hanafi rahimahullah kata qala ta'ala wa haqa bi fir'aun su'ul 'adab annar yu'radun 'alayha quduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu al fir'aun ashadda al 'adab qala idad al 'izz al hanafi dalilnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tentang adab kubur dan ini yang dibawa pula dalam syarah kitab salaf dalam syarah syarah Al sunnah Bahawa dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ghafir atau al-mu'min wa bi ali fir'aun su'ul 'adzab dan pantas memang pantas ditimpakan pada ali fir'aun su'ul 'adzab fajlatu lak 'adzab An-Nar Al yurauzuna alaihya Quduun wa Asyiyah. Neraka dihadapkan padanya, didekatkan kepadanya, pagi dan sore. Wa yaumataku musah dan nanti ketika tegak hari kiamat, Allah akan katakan Adkhilu ala Firaun ashad adab. Masukkanlah Firaun dan bala tentaranya ke dalam azab yang dahsyat yang lebih dahsyat dari yang tadi. Qul binna azq waliat kontak kalimatnya. Disebutkan annar yuraduna alaiha ghudwan wa ashiya. Neraka dihadapkan kepadanya pagi dan sore terus-menerus sampai datang hari kiamat. Dan ketika tegak hari kiamat adkhilu ala fir'auna ashadal 'adzab, masukkan ala fir'aun ke dalam adab yang lebih dahsyat lagi. Berarti yang tadi Bukan yang kedua Berarti yang disebutkan pertama Bukan yang disebutkan kedua Karena disebutkan kedua Disebutkan dengan kalimat sebelumnya Wa ah", Ketika tegaknya hari kiamat Berarti yang tadi sebelum tegaknya hari kiamat Kapan itu? Tidak ada tafsir lain Karena tidak mungkin didekatkan neraka di dunia Akan dirasakan oleh semua orang Tada bi barakallahu maknanya adalah yuraduna ghuduwan wa ashiya adalah fi di kuburnya Alhamdulillah adikum wasallahu Dan ayat lain yang kita tidak dapatkan dalam syarah-syarah sebelumnya adalah fadharhum hatta yulaqu Yohumu yang di dalamnya mereka berusaha, hari yang tidak menghasilkan mereka apa pun, dan mereka tidak berusaha. Dan sesungguhnya bagi mereka yang dianiaya, mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi lebih banyak dari mereka yang Allah SWT menghantar mereka, sehingga mereka menemui hari mereka. Ini hari ketika mereka Yusakun, ketika mereka menjerit, Yaumalayyuni alhum kehiduhum, yaitu hari yang enggak akan bermanfaat tipu daya mereka, enggak akan bermanfaat rencana rencana dan usaha upaya mereka sedikit pun, Walahum lahum yunsorun dan mereka enggak akan ditolong. Baib, ini kapan? Ya Allah muliadius akun, bindraka tiada. Ketika mereka menjerit, merintih Ketika mereka dalam keadaan tersiksa, semua simudah yang mereka sia-sia. Semua upaya-upaya mereka tidak bermanfaat. Kemudian Allah katakan selain itu, Wa inna lilladina walamu adabun dundalik dan ingatlah. Sesungguhnya mereka mereka orang Bali memiliki adab yang lain, bukan yang itu. Walakin aksarohum lah ya alamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Walaupun tidak sahih, tidak langsung menyatakan adab kubur, tetapi jelas mananya bisa ditafsirkan ke sana. Karena selain adab neraka, ada dua kemungkinan saja: adab dunia atau adab kubur Maka Allah katakan wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum ya Dan sesungguhnya selain neraka ada adab yang lain buat orang-orang zalim. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Ada berapa kemungkinan? Selain adab neraka, adab kubur atau adab dunia. Tapi bagaimana kalau maknanya adalah adab dunia? Kalau maknanya adab dunia, Maka akan dikatakan Bahawa tidak semua orang zalim Mendapatkan adab di dunia Ada yang mereka mati dalam keadaan Belum diadab di dunia Tapi kalau begitu yang mana? Yang dikatakan Inna lilladina zalimu azab Banduna zalimu Bahawa mereka mendapatkan adab yang selain neraka Tapi mereka tidak mengerti Wahada yahtamil Berarti ayat ini memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan tafsir. Anyuradubihi adabu hum bil qatli wa girihi bidunya. Kemungkinan pertama adalah mereka diadab di dunia dengan pembunuhan, penyerangan kaum Muslimin atau dengan jihadnya kaum Muslimin. Wa anyuradubihi adabu hum bil barzah. Dan kemungkinan yang berikutnya adalah mereka diadab di barzah. Mana yang lebih bawahhir dari dua kemungkinan ini? Mana yang lebih mungkin dari dua tafsir kata Allah di samping adab neraka ada adab lain, tapi mereka tidak mengerti kata Allah. Ayuh ma'adhhar dari dua kemungkinan. Ayuh ma'adhhar min ihtimalain Ihtimal pertama adab dunia, ihtimal kedua adab kubur. Qala kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al Hanafi, wahyu al adhar. Hadzhani adhar. Yang kedua yaitu adab kubur lebih dahir. Mengapa lebih zahir? Lebih besar kemungkinannya? لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا تَوَلَمْ يُعَذَّبْ فِي dunya. Karena kebanyakan orang-orang valim Mati dalam keadaan belum diazab Masih ditunda oleh Allah Masih dibiarkan oleh Allah فَنَفِينَا عَذَكُمُ اللَّهِ Sebagian orang-orang valim Allah biarkan mereka Tidak diazab biar semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat baik, dan bisa juga kemungkinan ketiga yaitu ayat ini mencakup kedua-duanya bahwa ada adab lain, kata Allah selain api neraka walakinna iklarahum la ya'alamun tapi kebanyakan mereka tidak mengerti adab lain, kedua-duanya ada adab yang lain, adab dunia, adab kubur Dari itu pun jadi dalil tentang adab kubur walhamdulillah rabbil alamin dan kemudian dibaca, dibacakan oleh syekh Ibn Abdul Izzal Hanafi Rahimahullah dalam syarahnya. Hadis yang panjang. Yang ini yang kita tidak dapatkan dalam syar syarah-syarah yang sebelumnya. yaitu hadis barang Ibn Azib 'anhu Beliau berkata, Kuna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Wa kami pernah mengantarkan jenazah ke baqi'il gharqad. Perkuburan para sahabat Dijuluki dengan Al-Baqiyah Baqiyah Al-Gharqad Fa'atana Nabiya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Wa Sallam Maka Nabi pun mendatangi kami Faqa'aja Dan beliau duduk Waqa'adna hawlahu Dan kami pun duduk di sekitar beliau Jadi menguburkan jenazah Ketika mereka sedang mengurusi atau menggali tanahnya Sedang mengurusi jenazahnya maka yang lain duduk bersama nabi. Bukan berdiri, duduk. Kaanna ala ru'usinat thayr. Seakan-akan di kepala-kepala kepala kami ada burung. Karena mereka tidak bergerak. Serius khusyuk mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu Seakan-akan ada burung yang khawatir kalau bergerak terbang. Wa <tuhir> hadulahu dalam keadaan sedang digalil yang lahatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. A'udhu billahi min azaabil qabr. A'udhu billahi min azaabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Salasa. Disebutkan salasa marat. Tiga kali. Kemudian bersabda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Innaal-Abdul-Mu'min, jika kena fi iqbal min al-Akhirah, wa-nqta'ah min al-Dunya, nizalat ilaihil-Malaikah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, ketika dia menghadapi akhirat dan menghadapi perpisahannya dengan dunia, artinya menghadapi kematian, nizalat ilaihil-Malaikah akan turun sekian malaikat. Ka'anna ala wujuhihimu syams. Seakan-akan di wajah-wajah mereka ada matahari. karena terang bercahaya. Ma'hum Ma kafanun min akfanil jannah. Dengan membawa kafan-kafan kafan dari surga. Wahanuk min hanutil jannah. Dan juga membawa kapur barusnya dari jannah. Fajalasu minhu muddal basar. Maka mereka duduk di sekitar Orang yang akan mati tadi Sejauh mata memandang maut. Baru kemudian datang Malakul Maut Dan ini julukan yang lebih sahih Yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih Adalah Malakul Maut Bukan Israel Tetapi disebut dengan Malakul Maut Datang Malakul Maut Malaikat pencabut nyawa hatta ijlisu 'inda ra'sihi hingga duduk di sisi kepalanya kemudian berkata kepada orang yang beriman tadi ya ayyatun nafsut thayyibah akhruji ila maghfiratin minallahi waridwan wahai jiwa yang baik keluarlah menemui ampunan dari Allah dan keridhaan darinya qala kata nabi maka keluarlah ruhnya. Fa tasilu kama tasilu alqatratu min fi alsaqa. Maka keluarlah ruhnya mengalir seperti mengalirnya air dari mulutnya cepat. Fa ya'khudha. Maka diambil oleh malaikat maut. Fa idza lam yad'uha fi yadih tarafa 'ain. Setelah dicabut dan berada di tangan malaikat maut tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun hingga diambil oleh malaikat-malaikat yang menunggu tadi yang membawa kafan-kafan dari surga yang membawa pengharum dari surga fayaj'aluha fidzalikal kafan wadzalikal hanut maka diletakkan oleh mereka para malaikat di kafan-kafan tersebut dan diberi hanut sehingga harum semerbak Wajah keluar darinya, kau apiya binafhat musk wujudat al wajh al ardh. Maka keluarlah atau dibawalah dan keluar harumnya seperti atau lebih dari apa yang paling harum dari musik di bawah bumi. Musik yang paling harum ini lebih dari itu. Allah. Kata Nabi lah sallallahu alaihi wasallam nabiha maka dibawalah naik ke langit falayamurru nabiha ya'ni ala mala'in minal malaikati illa qalu dan tidaklah melewati satu langit pun tidaklah melewati serombongan malaikat di langit kecuali mereka semua berkata ma apa ini ruh yang baik dengan harum yang baik yaqulun maka mereka menjawab fulanun ibnu fulan akan disebutkan namanya dengan jelas fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihil lati kanu yusammunahu biha dunya dengan nama yang terbaik dengan nama yang paling bagus yang dia dinamakan di dunia kalau dia pernah, pernah memiliki sekian nama Nama ini kuar diganti nama itu diganti nama itu maka dipanggil dengan nama yang paling baiknya. Dari apa yang dinamakan kepadanya di dunia. Harta yang tahu bila ilas sama sampai berakhir ke langit yang tertinggi. Payasatihuna, payasatihuna lahuhu maka dimintakan untuk dibukakan pintu langit. Payudahulahuhu maka dibuka pintu langit. Fyusyiyuhu min Fyusyiyuhu min kuli sana mukaribuha. Makaketika dibuka pintu langit, setiap malaikat yang ada di langit tersebut ikut mengantar ke jenazahnya. Masyaallah. Di dunia diantarkan oleh Taqibin, di dunia diantarkan oleh orang-orang soleh sampai ke kuburnya. Kemudian ruhnya dibawa oleh para malaikat sampai ke langit. Dan diantarkan oleh malaikat langit tersebut ke langit berikutnya, sampai yang tertinggi. Ilah sama ilah tidak liha. Fa'asyaftihu maka minta dibuka pada langit yang berikutnya. Fa'yasyiyu min kulli sama in maka kembali malaikat-malaikat tadi mengantarkan sampai ke langit berikutnya. Terus demikian. Hatta yantahi biha ila samaa'il lati fiha Allah maka sampailah di langit yang tertinggi yang diatasnya Allah Subhanahu wa taala berada fa yaqulu azza wa jalla maka Allah azza wa jalla berfirman uktubu kitab 'abdi fi 'iliyin catatlah catatan hamba-ku di eliin di tempat yang tertinggi wa idhu ilal ardh dan kemudian kembalikan ke dunia fainni minha khalqtuhum wafiiha uaidhuhum waminha uhrjuhum tara tan uhra karena Aku kata Allah menciptakan dia dari sana dan mengembalikannya ke sana dan juga menghidupkan mengembalikannya ke sana Fa minha halak tuhul, karena aku menciptakan manusia dari dunia, ini dari tanah, dan kemudian aku kembalikan ke tanah. Maka diperintahkan untuk dikembalikan ke kuburnya. Wa mina al khalijuhuntaratan akra dan nanti aku akan bangkitkan juga dari tanah pula. Ala fatu'adur ruhufi jasadeh, maka dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Di mana jasadnya? Di kuburnya. Fayatihi malakan, maka datanglah dua malaikat. Dalam riwayatnya disebutkan namanya, yang yuqalu munkar wa Yang dipanggil dengan panggilan munkar dan nakir. Fayujlisanihi, fa keduanya mendudukkan orang tadi dan kemudian berkata, "Man rabbuka?" Siapa rabb Fayakul maka orang tadi menjawab Rabbil Allah, Rabbku Allah. Fayakul anilahu, kemudian berkeduanya berkata lagi Madinuk apa agamamu? Fayakul hamba tadi menjawab Dini Islam. Fayakul anilahu, kemudian berkata lagi kepadanya Ma hadal Rasul Alladibu aithafikum siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian sebagai Rasul? fa rasulullah itu adalah rasulullah fa yaqulan lahu ditanya lagi dengan pertanyaan yang keempat dari mana ilmumu ini dari mana kamu tahu dari mana kamu tahu dengan jawaban-jawaban itu fa yaqulu qara'tu kitaballahi fa aku baca kitab Allah Al-Qur'an dan aku percaya dengannya aku beriman kepadanya Fayunadi munadin minas sama maka tiba-tiba ada yang menyeru memanggil dari langit dengan suara yang terdengar ansadaka abdi sungguh hambaku benar fafrijuhu minal janna hamparkalna dari hamparan surga maka dihamparkan hamparan dari surga waftahu lahu baban ila dan bukalah pintu ke surga hamparannya hamparan surga dan juga dibuka pintu ke surga sehingga harumnya surga, segarnya, sejuknya surga mengalir ke kuburnya. Qala fayatihi ruhuha wa Nabi bersabda, maka datanglah harumnya surga dan rohnya surga, fayursah fi qabrihi. Dan kemudian diluaskan kuburnya mudal basar seluas mata memandang. Hamparannya hamparan surga dengan luas. Kalau wayatihirajulun hasunal waj, tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya sangat bagus, parasnya rupawan, husnul tias, Pakaiannya juga bagus, tiborih dan baunya juga harum. Kemudian orang itu berkata, abshir, abshir bila dia suruk, gembiralah dengan sesuatu yang akan membahagiakan kamu hadha yaumuka alladhi kunta inilah hari yang engkau telah dijanjikan maka hamba Allah tadi bertanya man an siapa engkau wajhul wajhu ladhi yaji'u khair siapa engkau wajahmu terlihat wajah orang yang baik wajah orang yang membawa kebaikan siapa engkau yaqulu ana amaluka ssalih amalmu yang salih fa ya rabbi aqimiss saa maka orang tadi berkata ya rab aqimiss saa tegakkanlah hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali agar aku bisa kembali bertemu keluargaku ketemu istriku dan anak-anakku dan hartaku Kafir, berarti seorang hamba yang mu'min dalam keadaan bahagia di kuburnya mendapatkan raudotun min riyadil jannah kebun dari kebun-kebun surga yang luas dengan harumnya surga dengan hawa surga dengan segala macam dari surga karena pintunya terbuka sehingga dia rindu ingin cepat-cepat datang hari kiamat ingin masuk jannah Ingin cepat masuk ke dalam jannah? Ya Rabbi Akimisah, ah. Ya Allah bangkitkanlah hari kiamat agar aku bisa masuk jannah dengan keluarga aku. Walladina amanu attabatum duriyatum biimanin alhakna bihi duriyatuh atau duriyatuh. Dikatakan, Walladina amanu orang-orang yang beriman. Wajtabat hunduri yaitu biiman dan ikut dengan keluarganya turunannya maka Allah katakan alhaknabihim hunduri yatahu kami akan gabungkan turunannya akan diketemukan nanti ini anakmu ini cucumu ini cicitmu ini semua keluargamu yang solehin yang muminin. Ama adapun kalau orang kafir Idak karena fenqta'in minat dunia wa iqbal min al akhrah. Kalau dia berakhir dari dunia dan mulai akan masuk ke akhirat, berarti diambang kematian. Nazala ilaihi minas sama imala kit malaikatun sud al wujud. Sudul wujud. Akan datang malaikat-malaikat yang wajah-wajahnya hitam. Ma'humul mesuh bersama mereka kain yang kasar bukan kafan dari surga tapi kain yang kasar fayajlisuna minhu fayajlisuna minhumu dalbasar maka mereka pun duduk sejauh mata memandang thumma ya'ti malakul mauti hatta yajlis 'inda dan datang malaikul maut malaikat mencabut nyawa dan duduk di kepalanya dan berkata kepadanya Ayatuhan nafsul khabisa akhriji ila suqtin Minallahi wa kabab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kalafatatafarakfi jasadih. Dikatakan oleh Nabi Allah Sallallahu Sallam, maka ruhnya bukan mengalir seperti orang mukmin, tetapi justru tersebar masuk ke jari jarinya, ke kaki kaki dan tangannya, kalau tidak mau keluar. Tafsirik menyebar ke seluruh anggota badannya. Fa'antazioha kama yantazah us sufu minas su filmabelul maka dicabutlah rohnya oleh makul maut. Seperti dicabutnya duri dari suf wall yang basah. Tumpukan wall yang basah kemudian ada duri dalamnya. Duri adalah sejenis buah yang melingkar begini tapi penuh dengan duri sekelilingnya seperti bola duri. Kalau dicabut apa yang terjadi? Khunufudina azakum akan terbawa bulu-bulu domba tadi, akan terbawa wol tadi dan begitulah dicabutnya rohnya orang kafir. Qalayun fayantazi'uha kama yuntaz'u as-sufun min as-sufi al-mablul fa ya'khudha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi kana ketika sudah dicabut dan tentunya akan terasa sangat sakitnya akan meronta dia dan akan sakarat sakaratul maut kana orang binna'azakumullah orang-orang yang beriman saja merasakan sakarat apalagi orang-orang kafir dan demikian keadaannya Kata Nabi Lailatul Ssalam, Inna lil Mauti Sakarat. Inna lil Mauti Sakarat. Inna lil Mauti Sakarat. Asalnya mati itu ada sekaratnya, ada sekaratnya. Ketika diambil rohnya oleh malaikul Maut, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, hingga kemudian diambil oleh malaikat-malaikat yang sudah menunggu dengan kafan-kafan yang kasar dan busuk, kemudian dimasukkan ke dalam kafan tersebut. Faya sa'aduna biha Maka dalam masuh Ya khuruj minha Ka anta nirihin khabisatin Wujidat ala wajh al-ard Maka muncul Dari rohnya ini Bau busuk Ka anta nirihin khabisatin Wujidat ala wajh al-ard Seperti bau yang paling busuk Yang di muka bumi fa yas'adun biha maka di bawah naik ke langit falaymurruu biha ala mala'in tidak melewati malaikat-malaikat satu malaikat pun kecuali mereka berkata ma al-khabithah apa ini ruh yang jelek dengan bau yang busuk fa yaqulun maka mereka menjawab fulan ibnu fulan bi aqbahi dengan sejelek-jelek namanya allatika nasmiya biha dengan yang paling jelek dari nama yang dia dipanggil di dunia. Fa na'udzu bikumullah. Apakah dipanggil dengan aba jahlin, bapak kebodohan, dajjal atau kadzab, atau apa saja julukan-julukan yang terkenal di dunia. Atau nama nama-nama yang paling jelek Kadang-kadang mereka memiliki nama-nama yang jelek dan mereka bangga dengan nama itu. Maka akan dipanggil dengan nama jeleknya. Hata yantahi ila sama'id dunya sampai ke pintu langit pertama yang terdekat dengan dunia yaitu sama udunya. Ud Fa yastafthi lahu fala yuftah. Malaikat-malaikat memintakan untuk dibukakan pintu. Ternyata tidak diizinkan untuk dibuka. Tumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa maka di sini Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala la tuftahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna aljannata hatta hatta yaljaljal jamal fi sammil berarti ini tafsir dari nabi sendiri tafsir dari Rasulullah sallallahu wa man la taftahu lahum abwaab as-samaa'nggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk lubang jarum sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum demikian pula mustahil orang-orang kafir itu akan masuk surga qodinaa'uzakumullah Kata Nabi Lailatul QSalam, la tufat tahulahum abwab sama. Tidak dibukakan pintu lain. Ketika malaikat-malaikat yang membawa roh yang jelek, yang busuk tadi, tidak dibuka pintu lain. Fa'yuqulillahu azza wajalla. Maka Allah berfirman, waktu kita bahu visit catatlah catatannya di sijin, catatan yang paling rendah. Fil ardi sufla di bumi yang paling rendah. Fatatrahuruhu ruuhu tarha. Kemudian dilemparkan, bukan diantarkan. Dari langit ketika enggak dibukakan pintu langit, dilempar oleh malaikat tadi dikembalikan ke kuburnya. Sumaqaraa. Dibawakan lagi ayat Allah SWT wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Man yushrik billahi faka anna minas samaa" fataghtabuhu attairu aw tahwi bihi ar fi makanin sahiq siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah maka seakan akan dia tersungkur dari langit dilemparkan dari langit kemudian disambar oleh burung kemudian dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh fa tu'adu fi jasadi maka kembalilah rohnya ke jasadnya enggak ada yang ketayangan ya khurafat itu kisah-kisah takhayul dan khurafat yang dibikin-bikin oleh manusia atau serapan dari agama-agama lain agama Hindu atau agama Buddha atau agama-agama lain atau hayalan-hayalan mereka adapun di dalam Islam di dalam hadis Rasulullah sallallahu atau apa yang benar-benar suatu kepastian adalah ucapan Rasulullah sallallahu yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Ahmad, dan juga Ibnu Nasa'i dan juga yang lainnya dan disebutkan para ahli hadis mengatakan hadis ini sahih. Apakah mukmin ataupun kafir dilemparkan kalau orang mukmin kalau orang kafir ke jasadnya dan kembali Orang mukmin diantar akan kembali sampai ke jasadnya. Tidak ada yang kemudian ketayangan kesana kemari. Kala dikatakan selanjutnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa yatihi malaikat. Maka datanglah dua malaikat, Manhoma, Al Munkar, Wondeki, Fayujlisanihi. Maka didudukkanlah orang tadi. Kemudian ditanya, manrampuka. Siapa Rabbmu? Orang tadi tidak bisa menjawab, fa yaqulu ha, ha, adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ha ha aku tidak tahu. Fa yaqul Maka ditanyakan oleh keduanya, "Ma hadzal rajul alladhi bu'ithu fiikum?" Siapa orang yang diutus di tengah kalian? Fa maka dia jawab seperti tadi, "Ha ha la adri." Dijawab dengan kalimat ha ha la adri. Dalam riwayat lain dikisahkan pula orang-orang yang munafik yang menyatakan ha ha la adri semeetul nas yaquluna sya'ian fakultuhu. Kalau ni kafir sehingga tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, nggak kenal Allah, nggak kenal ibadah, ha ha la adri, ha ha la adri. Ada pun orang munafik Ha ha la adri samitu an nas yaquluna shay'an fa qultuhu aku dengar manusia berkata sesuatu aku cuma ngikut aku dengar manusia mengucapkan sesuatu aku cuma ngikut aku tidak tahu aku tidak tahu qala munadin minas sama maka tiba tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru dengan kalimat an kadzdzaba aw kadzdzaba dia berdusta Fafrisuhu minan nar Hamparkanlah hamparan dari api neraka Betapa panasnya Hamparan dari api neraka Dan ini makna Yuraduna guduan wa asiyah Ditampakkan Pagi dan sore Beberapa kaum rasionalis Beberapa kaum Yang lebih mementingkan akalnya Berkata bahawa Yuraduna alaihi wudu'an wa 'ashiyya ditampakkan pagi dan sore itu cuma digambarkan saja seperti film jadi orang yang mati tadi bermimpi nonton azab Raka nonton pagi nonton sore astagfirullah faibarakallahu fiikum kalaupun cuma diperlihatkan bukankah itu siksaan Wallahi, wallahi, wallahi Siapa yang melihat neraka Dia akan tersiksa Demi Allah Santai, itu bukan disiksa Cuma lihat saja Tonton Astagfirullah Insah. Kalaupun sahih, sudah tersiksa apalagi ternyata tafsirnya dari Rasulullah dihamparkan hamparan api neraka didekatkan neraka kepadanya sehingga dia merasakan panasnya karena dalam riwayat lain dikatakan disambungkan saluran samumnya datang angin panasnya ke kuburnya sebagaimana datang kepada orang mukmin angin surga harumnya surga maka datang ke orang kafir ini angin neraka Panasnya neraka, uapnya neraka. Kalaulah, sawallahu alaihi, wa alaihi wasallam kemudian Nabi bersabda lagi, bahawa kemudian ada seruan dari langit menyatakan hambaku berdusta, hamparkanlah hamparan dari api neraka dan bukalah pintu dari pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha wasamumihha. Maka datanglah panasnya, datanglah angin samumnya, angin yang sangat panas. Wajati ku alaihi kabro dan disempitkan kuburannya hatta tahtalifa albillahoh hingga saling bersilangan rusuk-rusuknya, kan dihimpit dengan bumi sampai bersilangan rusuk-rusuknya. Wajatihirajulun kabi holwaj tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya jelek, bajunya pun jelek. Muntinur riyah Dan baunya busuk Fayaqul Orang tadi berkata Abshir billadiyasu'uka Bergembiralah kamu dengan sesuatu yang akan menjelekan kamu Kalimat abshir Kalau untuk perkara yang jelek adalah sebagai ejekan Sebagai ejekan Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menjelekan kamu Hada yaumuk ini harimu Allah di kuntuat ini harimu yang engkau sudah dijanjikan. Fayakul orang tadi bertanya man aj siapa engkau? Wajahku kalau di yezu wajahmu adalah wajah yang sepertinya membawa pada kejelekan. Ana amalukal khadi, akulah amalanmu yang busuk. Fayakulu Rabbi, la tuqmis sah. Orang tadi berkata Ya Rabb jangan bangkitkan hari kiamat Jangan bangkitkan hari kiamat Dia tersiksa atau tidak tersiksa di kuburnya Tersiksa Tetapi kenapa menyatakan Jangan bangkitkan hari kiamat Karena saat itu mereka Sudah percaya Saat itu mereka sudah beriman bahwa ini belum nerakanya, ini baru saluran api neraka. Bagaimana nanti azab dalam neraka? Asyadul dal adab, na tuk misahah, jangan bangkitkan hari kiamat. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan pula oleh An Nasa'i dan juga oleh Ibn Majah bagian pertamanya dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Awana dan juga diriwayatkan oleh Al-Isra'ini dalam sahih mereka dan juga Ibnu Hibban. Qalil anaza qul tubikanna. Hadis yang panjang dan sahih sebagaimana dikatakan oleh Muhaddiq Syaikh Hasan Al-Hafadzahullah bahwa hadis ini sahih. Disebutkan kesimpulan penelitian beliau bahwa hadis ini sahih. Alhamdulillah Rabbil Al Alamin. Allah Taufiqul Afiyah. Wada'hab ilmu jibahad al Hadis jemu ahli Sunnah wal Hadis dan berpendapat dengan apa yang terkandung dalam hadis ini para ulama dari kalangan ahli Sunnah dan ahlu Hadis. Karena hadis ini lahu syawahid memiliki pendukung-pendukung dari hadis-hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih mendukung awalnya saja, ada yang tengahnya saja, ada yang belakangnya saja. Tetapi makna-makna yang terkandung dalam hadis ini terkandung dalam hadis-hadis yang lebih sahih. Ini dalam kitab-kitab sahih dalam Bukhari atau Muslim. Qul <tuh> bin 'Azakumullah tabarikallah <Demikianlah, tuh bina azakumullah> dalil yang sangat jelas gamblang tentang adanya adab kubur. Faman khalafahha faqad khalafal kitab was sunnah wa ijma' <bina> al ummah. <azakum> Barang siapa yang menyelisihinya dan menentangnya berarti dia menyelisihi Al-Qur'an. Menyelisihi sunnah Nabi. Dan menyelisihi ijma kesepakatan para ulama. Ahlu sunnah al-hadith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.